گران مختر مولانا زین اللہ سے دے دورہ تفسیر قرآن دے پین ساکھ نمبر کیسد چپا مسجد امیر ماویا محلہ خٹک سالڈر کی آگست دوزار آٹ کی د ہے دے دے دے ملاوی دو پتا ہے ساتھ ای کشاہ سنت کیسد اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تریس عبدالرحمن پیزان از دے مین چوک جانگیر آراد سوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحید موبایل نمبر زیرو سری سوپری لهغون په یاد یاد شي او دغې اغ براکات دغې په مملیکي چې پ به نشونو سونه کارونه کې قسی د توبه ا حسې پاش آروکليیکي حمان الله رببل عاال نه منل آفااتې جسمان نودی نه علیمون عالیمون حکور رشدون مو بهترین نندا سرهه یو کس داان یادو سااتې وال الله اسمخصنا او په مونږ ته ټیم نه چې ماي حسنا لګوایو نه مونږ ته راټړدو دا پارا د خبرو دا پارا اې دا پارا هټيمي او مونږ سره ټیمه چي لګون تاسو ماي حسنا یو لسمټه پینځمنټه وې ما د روح شریف وایدا یو روټین خپل جوړول پکاره دي او قسم می دی په الله پا په دې کې خپل زد دي خپل مزره پکې خو چې چارې به خواند غستې دي ولله الاسماءل حسنا الله را اسماءل حسنا نو بدعوه بها دا لا نه غواړي پدین مونسر الله تبارک وتعالى فرمای او دعوني استجب لكم معنی دعا غواړي زه دعا قبولو ما ا روياته کې مرادي الدعاء مخ العباده بعضو کې مرادي الدعاء هو العباده دعا عبادت او عبادت دي او چې کله یو کس په پریشانو کې مبتلا دي اغا دروازه کا ته نه پلو للہ اسماء الحسنا ذکر یا حدیثو کې دوه غانې دا کلمات ویا لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله الا الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم الله به تمام حاجتونه پوره کی خدا اسماء الحسنا وی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی حلی شانی کله ولا تکلنی الی نفسی ترطعن الله فرمای ام ام یجیب المستر اذا دعا او ایک شی پسو دعا سو قبلې د پریشان کونه د پریشان حاله دعا هو الله قبلېو حدیث پاک کرا دی اسرع الدعای اجابتا دعوت الرجل لاخیه من ظهر الغیبی نبی سلام فرمای هغه دعا ډیره زرب قبلې کی چې سړی چاته کوي پښی شایې کی ډیره زرب قبلې او د ق دواړم بیره انسان په خپل حق کې قبليږي حديث پاک کې مرادي او ليس اشیئن اکرموا الله من الدعاء ترمذی کې حدیث دی الله لدا دوا ډیر زیات اگر نه یو بازی روایت کې راځي علی الله یغضب علی چه کم خلق د الله نه سوال نه کې الله په ایبه ناراضه دي په دعا کې لاس پروتکل مراغلی دي بازی احادیث کې راځي دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سم رفعی دے لاسی پکی پورتکو خودا لاس پورتکول دا پارا ار مقام کی لاس پورتکول دوا پسی نشتا اکا سڑی دوڑای خوری نو دای دا, دا پار دوا راغلی الحمدللہ الَّذی ات آمانا و سقانا و جانا من المسلمین دا دوا گانی فدیکی لاس پورتکول نشتا یا سڑی آزانو شو د آزان دوا پسی رستو لاس پورتکول نشتا دارنګي طریق قبرستان ته لاړ نو ورخه خبردارې دې لاس پورته نه کیو دعا وغواړي هه کلاس پورته کوي بیا به قبلی ته مکی قبر ترپ تبل مخ کوي دا قبر ترپ ته مقبول د مشرکانو سره تشابوه ده دا چې مشرکان هم د قبرونو سوال نو قبرونو ترپ ته لاس نیسی بیا به قبلی ترپ ته مخ کوي نو په دعا کې ربول دې نمشتا دعا حدیثو کې راضي چې رب تاسو حیا ذات دی او الله ته حیا ور چې کله وو ته خپل بنده لاس پور تکړي چې الله تبارک و تعالی د لاس خالي واپس کړي او چې الله سم پور تکړي د دعا د قبولیت د پاره یو دعا, دعا په اخلاص سره وکړي یو دغه دعا, دعا, دعا په قبولیت به یقین کې او چې خپل پکېنی تلوار نه کې او حلال رزقي او د خپل ګناهونو احتراف پالا باندې حسن زوان د الله तारीफ په کې پکار دی وللله الاسماء الحوسنا نانہ چې ته ودل تک سوالم کې الله دې پور تکړي وی برز وبا تسبیح و درد الگا خر چې ان چونی تسبیح کې دا رد اثر دا دواګان اثر نه کوي بیا چې تا خو دعا کې او پڑھي کې بل سیو وللہ الہ الاسماء او خاص الالعرا الاسماء الحسنا نمندی ہے استخستا پد اوه بیا پد سرا دا الله نا سوال پکاویدا الله نا وذرو الذین ا پریدا اکسان ا اکسان پریدوې یلحدو نا فاسمایہی چې کجروی کوي د الله په نومونو کې د الله په نومونو کې کجروی کوي د الله تبارک وتعالى په نومونه پای کې الہاد شدی الہاد په اتی اسماء الله تبارک وتعالى مفتی شفیع رحمت الله لائم ذکر کړی دی ځد الله تبارک وتعالى په نمونه کې یو دا د الله د پاره اغه نمونه استعمال کړی شي چې کوم په قران و حدیث کی اللہ دا پارا شوی دی او حديث کې الله د پاره استعمال شې ودي او د الله تبارک وتعالى نمونه او صفات دا بل چاته نه کې خدل په کم سفت سره چې د الله تبارک وتعالى حمد او سنا کیږي نو اغه الفاظ ویل او د الله د پاره کریم ویل شي الله د پاره نور لپس راغلی خو ابیض نشوي له الله ته ابیض هم سپین ته وایي خو ابیض الله ته نشوي لیک دا ته وایي چې الله ابیض دي نو دا کجروي پی اسماء الله دا رنګي الہاد په دا دی چې کوم نمونه په قران او سنت سره ثابت دي هغه مناسبه غنلو د غیب بیربي کولو بل دا مخصوص نمونه راله الله بل چاره پاره لو بازی نمونه خو سړی استعمالول شي لکه رحیم او رشید او کریم عزیز و غیره خدای چی نمونه چې غیر الله لپاره استعمال دا په الہات کې داخلي ناجایز حرام دي لکه رحمانو او چاته رحمان نشويلی سبحان رزاق او خالق او غفار او غفار قدوس قدوس دا نمونه چاته ویل بیا دا نمونه دا نمونه مبتی صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کئی افسوس ہے کہ آج کل مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہے کچھ لوگ تو او ہے جنہوں نے اسلامی نام ہی رکنا چور دی لے پلمون والا نمونک دی ان کی صورت سیرت تو پہلے مسلمان سمجھنا ان کا مشکل تھا اگر شکل اخو بلکل دانگریز اڑکڑے نمون والا دانگریز کے خوادو لیل کیاو کیا نام نو دا جنکون مونہ خدیجہ عائشہ پات منک دی بلک جنکون مونہ سنگک د نسیم شمیم شیعناز و نجمہ پروین دا نمونک دی وی دا خبرنا دا مبتیسی برحمت اللہی گلی معارف القرآن سالورم جل سپا ایک سو بد تیس کی چی نسیم و شمیم و شیعناز و نجمہ پروین اس سے زیادہ آپ سوسناک چی اچھا اسلامی نمون دیلک عبدالرحمن عبدالخالق عبدالرزاق عبدالغفار عبدالقدوسو نپدی که تخلق ویو رحمانا عبدالرحمنیا خالکیا رازک دا س نوونه ویللو دا همګونه ونا جایز دي ضرله نه یدونونه سمی او پرې دای اکسانو یدونه في اسماع چې کجروي کوي په نومونونه داله چې یو یزوونه زرده چې بد له وړي شي دغس چېدي کو یا ممن خلک نه او دغ چاانه چې مونږ پیدا کوي او ټول کې یا هندونونهبيلهحق کو بیا نای حق لارو پای پیسې لې کوي پای یادل کوي والذینا کذبوا بیااتنا آکه سان چې درو جنې غنلې زمونږه جو تونا سنستدریجهم زردی تیوبن سو کی دی لرا دا طرفنا دی بن پويږي اوم لیلهم دمهلت ورګوم دی لرا یقینا نیول زمہ مضبوط دی او الم یتفکروا سوچ نه کوي ما بسواہی بهم من جنات کی نشتا د دې پر خير خالي وان توبه ګره دې په پیغمبر لیوان توب دی داسې بیا ادب هوا این هو الا نذير مبين ندي دې مګ يرونکې ښکارا اولم ینظرو ينذرو اياتي نګوري فی ملکوت السماواتی فی ملکوت السماواتی ينذرو دې سوچ نه کیا بدی نظر یانظرو پس لکم چکل فی راشی مانه جدا کله پته لګي دارنګي کله بغیر د سیلین ذکر کولی شي چې کله بغیر د سیلین ذکر شي په مانې انتظار او مهلت او لم ينظرو آیاتي سوچ نه کويا فی ملکوت السماواتی پا جای بوداسمان نو د ذمکو کې او اګه پیرا کړی الله اسی زنا وانعسى ان يكون قد اقترب أجلهم او په د خبره کې چې کن نزد راغلی د نیټده دي په حیزم حدیثم او یومون نو په کممه خبره پس د قرآ نه بدي ایمان راړي چې په قرآ ایمان را وړي پس به او ایمان راړی منیو لیلله او چاله چې بلهری ک الله نشتغلهسووک خو دونکې او پرديدي ل را په سرکو حیران حیرانوپیشان پریشان تپوس کو ستانه اے نبی علیہ السلام ابو بارق یا احمد کہ ایانا مرسا کله واقعیا کی دل د قیامت دی پیغمبر علیہ السلام تو غیب پته شتا الله تو اوایا انما علمہ عند ربی د دینم سره به زما رب سره ما واقعت پته نشتا لا یجلیا لوقتھا الاهو نبہ کہره کئ دی لرات لوقتھا په وخت ایلاو مگر یازی الله د کولت پ استاتتیول او در نه خبره ده پاسمان و عزم لا قیامت کې د خبر وړه خبره نه ده دا د نه خبره ده لا یو جل لا یاتیګم نهبر رادي تاسو ته مګرنااس په قیمت به ناسا پر را پت بی بیا لږ نه ادی سک راي قیمت به داسې نااس په راي لکه یو سړی د اغطانې خورړی دی نوتانان لهخورړي را غونړي بین قیاممت بس ا بهسم نه شي بیا. یسالونک تطوسک استانا کاننک حفی عنھا کته عالم په دی باندې تا نو تطوسکي ګوجه ته په دی عالمي یادي کته تلاش کوون کیو قل وایا انما علم عند الله یقینا علم د دید الله سره دی لیکن اکثر د خلقنا لا یعلمون پویګینا قل اعلان وکا اے نبی علی سلام لا املکو اعلان کا خلق توایا اکثر چر د شرک راشی قل اوایا لا املکو لا املکو زه اختیار نه لرمه لنفسي خپل ځان د پاره نه د پی دی نه د zarar الا ماشاء الله مگر اغا چوغوړی الله ولو كنت عالم الغیبا په چرته زو پوی دلی په غیب وباندې نو ما بار اج مکل او ځان تدیر خیره و ما متن یسو او نب او رسیدله مال مصیبت ان انا زنیما مگر يرد در کوونکی زیر در کوونکی دا قوم د پارا چی مان راڈی او الذی اللذی اغذت خلقکم آیات تخیل هو او الذی اللذی اغذت چې پیدا کړی تاسو من نثیم واحد ده یو نفس نا یوج جنس نه پیدا کړی وجعلنا منها او پیدای که دا دغی جنسنا دا, دا نفس نه بیبی داو او دا بیبی سر پارا لیسکو نئی لیہا دی دا پارا چې سکون حاصل کی لیہا دا سره سر پا دی آیات که دا ازدیواجی زندگی دا واده مقصدی ذکر که د بیبی مقصد مقصدی ذکر که سکون والا زندگی ننم تا پوسو کچا نکانا جناتا غریب راغی لیو سلورو ترپونو تا ار ترططا طلاقنا قلغه عدالت تل شو ګورا زنانه په عدالت کې ولر د خلغې مطالبي سړی د طلاق او مطالبي جرګې روزانه داولي داولي نن لیس کو نه الهه تخاوند مې اس کې ولنن سکون نشته دا داغي وجدارا ها تخاوند د خاوند د دا خې سره محبت نشته د خاوند د خې سره نشته د خې د خاوند سره نشته داغي د دا ټول دا دا وجه وج به حیايده دا ځان په کور کې په دین چالي غينا دا په کور کې تا تناستر ما نه بيږي ګر صاحب مدذل العالي اخو کلا کلا اخلي نه اخلاص غو ته مي با دي سيزونو هغه ذکر کوي چې کلا کلا دا خزه ایداج ني دا په ټيليویژن کې په لاوانان ګوري دا غړ غړ سړی ګوري نوې دا, غڑ غڑ سڑی گوری نوی دا مور مورته په کنزل شروع شي مور ته لا راځته تاسو بي خبري باندې خوون خدا سي ښا را تاسو مالته مګه کړل راځي زمو ور کړم دا څنګه خو دي ته نو بیا کور کې د خپل خواوند سره ژوندۍ نه تیريږي دې خو اخاوند په بار د نظر حفاظت نه کوي کو سره ناس پاس او بیا دا خو نن خو کمبینیشن دی نن خو هغه مور خپلار موشرکه هوا حيات مشوي دا ځکه الګ بزان جنه بالغ دان سره روان کړي یې لار ته مخ راولي ډېډي دا ما ابواه پرندې غمتي هې هې کی نه ودا غوډي دا دون غردل چیغه اذن بل غردل بی یاغ پردیټن نیدان سره اوستری یاد ما بوې فرند دي دا د ما گرل دی دي په دې طریقو سره هغه سکون او حیاهت مשי حضره شیخ او حدیث اه بخاري وقت د دې دور امام بخاري حضره شیخ او حدیث مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه الادی غری کی رحمت کی غره دې دور امام بخاری او ها په حدیث کې الله غته یو غلط سمجوج ورکړو او زمونږه په مو مشرکه خو دا د خلکو تخپی ام دی امبېچي ته خلک پیښ کړیو رسول الله دي صلوات الله علیه دا غنچا تاسو کو دی دا دین والا د مولایانو دا تبلیغیانو تاسو وي امو جاهدینو د دې خپل بیا سره ډېر محبتي دا سوجه اغه وته دا چې پوهه کې باغه تن کې هغه ته خبرې کوله او تی دا چې کار دي خانه کې او سره دی د کور په باروزی او په بار باندې ټوله در درو در جې دی څخرا کو او کور تراشی دلته چلویری او یادان ته معمولیو غن ته ساګ دال پتیو تکی دی ولخ په مینا سره کینه فراغ شروع کی یو سړی له کوره بارو تو یو د کی یو د تی کیو خورې بزی چرګانو غوخه خورا یو د کی چې کندي چرګه هاوس ته چابوتلو الته خوراکونه وکړه فدا ګرما ګرم هم دا تاسو کونی او پرتیخ خلی د فروټو چاټیو خورا تاسو خدای ته خلک یو براده کور کې رالو دله دې ساده غندغه کی خوره د بڑو ته وشي بیا بیا له ته نه کیږي شهسه بړي وې ينتکم بي دینه خلک دي دی. دي په باربادني پردو سر ناس تا پاس سره ناست پاسټای سره قتل او خندني مزاغونه دې کپلو ته قتل د خنداګانو ته دګانو ته قتل چراسی کوری کدا وی بیخ کولی بی بیموي اغه سره اړنه لګي بیا ااو جندار خلک په بارد نظر حفاظت کی چاته ګوري نه زنانو ته ګوري د مخ ته لور خورم شتا انادرې پات نو کوراجینو کغه څنګه له कांटे بيبي ایمه په خوګلګي بیا اې سره محبتی بیا لیسکون ایلهه اې دیواجی ژوند سکون نه پاره یو فونن چې دا سکون غارت شوی دی نو باز خلکو حکومت ته ټي ویرو له ختی ټي ویرا کې پدی کې ټندان صحیح کوا یته ته پردی ټندان وروڼه طالب راغي بیا کته تړکیږي نو یو خو د ټیلی ویژن په واجا د بیډینې په واجا د غلط تعلقاتو په واجا پردی په واجا لکونه ایله فما تغ چې هرک پټکه غې لره پهما تغ بعضې مو پسین ځکر کوي چې دا ونه د آدمه او د هوا باره کی دي نو چې کله تغ پټه ک د هووا لره حمل شو بیادي چر کې که ز مرااکم کن به شکرتون کو نه شوشیطان د راغلی چې دارنې ستاسو بوی پای او تاسو وت نوه حارس کی دے عبدالحارس تو مورتا کی دے نو دے شرک پی تصمیعو کو نعوذ باللہ انبیاء علیہ مسلم شرک نکی خوا دا خبر د انبیاء علیہ مسلم پشانکی دا گستاخی دا تفسیر قرطبی امام رضی رحمت اللہ علیہ ذکر کئیو دا دا اسرائیلیاتو نوا کیا دا ابن کسیرم پیرت کردی اصل خبر دا دا, دا اللہ پاکو انسانان پیداکو بی بیو لورکا فلمہ تغشا ہاں چکل پٹا کا� ت حملاً عملی واغته حمل, حمل سپکوو په مرض به دا تلل راتلل غې سره فلم اسقله کله در نه شوه د اول الله خپل ربنا لین آتې تهناسوالیها کله تعمله سالی او لا در را کو من نه شاکرین مونږ بهشله شوکرتونون کوونه فلممه ات ما سوالیها چې کله الله له دداره سالیه زوی ورکو جله له هو دې خدای خاون پکې الله سره شریکان وغرځل سم چې دا الله پاک ورزوی ورک نو به منسوب کو دا خو ما په باغان وغوخته دي زیات الله ورکو دا شرک دي دا رنګي قبرون طرف ته منسوب کو نه مي وتا غلط کې خو دا عبد پیر بخش پیر دت رسول دیتا رسول بخش دا نومونه ولکه خو دا جعل له شرکا فیما آتاهما دیاد کې څو خبرې مخد کې ذکر شوي خلقکمینفسه واحده یو خاون د دې پختل مس کې طبي موافقت او انس وی دویم دا د ازدواجه ژوندۍ مقصد سکون دی د مشرکانو مون دا د ګناه عظیم دی د بچو مونم په دې طریقې سره کې خودله چې اغي کې د شکر طریقې شکر پکیخه دا ښه رحمت الله علی ابتدا کې د دین کار کو مسلې بیانوله کارډیر زیاد ګرانو الله ولذي ورګه نزوته نوم کې خاله صابيره چاواز بکوم صابيره دوی ته باواز کوم الله نو په صبر غواړم دا حالات دیر زیات تنګين دي یو طرف تمناکرم ولانو او دونه پیراني د ولالت پرا ته با صابير आवाज کوم الله نو په صبر غواړم بیا د درې کال بل بچی هو شو بیا شاگردان شاګردان پیداشي او درتونې زیاتو ملګري ډیرو وکی خیر اوز عبادی جوڑا شویده نو بلزیده نوم آمیر کې خواده آمیر آبادی تا ویده بیادریم نمبر کې تنظیم برابر شو در سنا افغانستان تا بار ملکونو تاورا سیده اوز دا, دا پده معاشره کی یو پاکیزه جماعت تیار شو بلزوی اللہ ورکنمی علی طویب کی خواده بیاخیری زوی اللہ ورکنمی علی طویب کی خواده بیاخیری زوی اللہ ورکنمی علی فذاتی نم کې غوډو چې پای کې د الله تبارک وتعالى شکر ادا کولی فلم ما آتاهما صالحا چرکل ورک دیلا صالح اولاد جل له شرکا دیو ګر ذل الله شریکان پس کې چې ورک دیلا الله فتعال الله لید الله داسنا چې دی او سره شریکین او یشریکونا آیا اغ سو لا یخلقون شی پیداکولې هیڅ واهم یخلقون دی پخپل پیدا شوې دي لاست دیعون لهم نصرا دی طاقت نغری دی لره دا امداد نداخپلو ځنونه امداد کولې شي او ان تدوهم الهدى او گتدویرا بلی هدایت اغلاره الهدنیتا لا یتبوکم تا خبرن منی سواون علیکم برابر د پتاسو کداوت ورکوي او که چپي ان الذين تدعون ايات تخيال کوي ډير پويا خلقي دا عوام غريبانا نه توحيد مسله زدهږي نو ډير ماکاره مديان وته دا هم له پخې بوتا نامه دت کول چړیا پېدي ايات تخيال کوار ان الذين تدعون داعيات دان سریا تاتا چکم خلک وي دي بوتا نامه دت کول الله سو وي هغه ستان چې تاسو له چغي وخه سيوا دالانا عباد نمصالكم استاذ وانت سې بوتان دي ک باندې ګان دي الله وی الله وی تاسو وانت باندې ګان دي چې کوم یو که تاسو وي بوتان کول چې بیا نیت لري وتا وای نیت مې بوت مولا پسې الله اکبر ها هغه بیا تاسو وانت بوته بوته بیا وای ان الذين تدعونا اعتصان چې تاسو ورته چې وې سيوا د الله نه عباد امثالكم الله استاذ وانت سورت کہف ایت نمبر 102 کہ مل لا ذکر کہ ای عبادت و امثالکم فدو او مر رحمت کے دیلا رہا فل استجیبوا لكم قبل وارد یو کی تاس لرا کہ تاس رشتنی ہے الا هم ارجلن ایادی پیشتا کہ دیت لکئی پاغی سرا ایادی لرا لا سنشتہ چنی ولکئی پاغی سرا ایادی لرا ترگشتہ چک تلکئی پاغی سرا ایادی لرا قلدعو شرکاكم او آیا رو بل اقفل شرکان بیا زماء سم مکی دونی بیا چل جوڑ کے زماء خلاف فلا تنظرون مال محلت مراکویو اِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ یكِنًا وَلِيَ اللَّهُ اِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ یكِنًا دوستِ اللَّهُ اِنَّا وَلِيُّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوََلَّى الصَّالِحِينَ أَوَاللَّهُ ذُو كِرَامٍ صَالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْ آكِهَانَ تَدْعُونَ جِتَاشِرَ بَلْ سِوَا دَ اللَّهَ نَا تَذْكُرُونَ رَحْمَدَ شَا لَا يَسْتَطِيعُونَ طَاقَتَنَ الْاِسْتِعَادَةِ امْدَادَنَ دَخْلِ زَانَ امْدَادَ كُولِ شِي وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى کتا را ربل هدایت ترتا نوری وترام تبوین دیلرا چګوری بتاتاو دیبینی نا فذل عفوا اوس اخلاق قران ذکر کوي یو جامع هدایت نامه فذل عفوا کوا ما فی وامرب بالعرف حکم کو د نیکو و احرز ان الجاهلین مقاله ور جاهلانونا کو را تعالی د شیطان نسوسوا پنا غوال پال لا سرا د ان هو سامیون علی الله اووری دونکې پو زات ان الذي نه ت قو کسان کېریږ دا الله نه اضا موم توپون چې کله رسسیدی له سرهشیط یاد کې دوی الله په ضاام مبروونه نو په دا وقتېدي پوی دونکیا وایخوانم اوروونه د دشیتاناننو یا مودونو مراکدي ل را سرکهشیته رته او دوی کمی نه لم تعاتیم به او چې کله ته نه را وړیديله مجزه نودی لاولک طبته د ځانه ی جوړه دي لره پته هو یا ان نما ا سې او معیوه کن ن دته بداری کوم د اغسه کې ي کېږ مع تاه طر په درربز معه ح بس سایرې ر کوم دا داقل منې خبری د طر په درب ساسوونه دا قرآ دا کل منې خبری پروااب دینی په نربو ته نستې په۔ توندګه ورتا ناستې ستړي به وتا خوښن کيو دین سړي ستريکي غينام ها ذا بصائر من ربكم دا دا قلمنده خبري دي اتر په درب تاسو نه او هدن او هدايت او رحمت د دا قوم چی مانډا وळी وایذا قرئ القرانو شکلال استي شي قرانو څه کوي وایذا قرئ جکلالوستی کی قران فستمعو له توجہ سره اوره قران توجہ سره اوره اسی تعالی قران بیان او ته د پروته به کما ته یار ډیر ځات خوند کینه ته خود دوی څه خوند کوي او اذا قرئ القرانو جکلالوستی کی قرانو توجہ سره اوره قران توجہ سره او د خوند د عزت او شوق پر اوره اور آیات کی سوچ کرو اعظم اعظم رب کتاب دے ہذا کلام ربی دا ما دا رب کلام دے وا اذا قرئ القرآن چیکلالو سیشی قران فاستمعوا له توجو سر اور چپ ولکینی لعلکم ترحمون تیرا پراجی تاسو باندې رحم شي پتا سو برحمد اللہ را اوری گی واذکر ربک یاد وقف الرب فی نفسک پانابکی تذرعن باجیزے سره پر وذونل جہر او نه په جہر سره د وینا ناس بایو بیگای ولا تکمن الغافلین او تم کیګه د غافلونا ان الذین یکننا کسن کپ انز دراستادی لا استکبیرون زانغت نغنی د دا عبادت د الله نا و یصبیحون او پاکی بیان د الله او وللا سجده کیا او علماء ذکر کوي چې کوم هلاک سجده کوي الله تعالی پس سجده سره الله یو غنا معاف کی درجه بلند کی او چې کړه دا آدم اولاد ابن ادم سجده کوي شیطان جاړ یو تیخت کوي او افسوس کوي چې ګوره د انسان ته سجده حکم شو په دوه خو سجده وکا او ما ته حکم شه او ما نه کړې زه ذلیل او خوار ما په دی آیات باندې سونه ملګرو دا آیات ورې دو اګی دې بیا سجده وکي سورته اعراب کې بیان د دریو مسایلو اوله مساله تسلیم بلصا دویمه مساله اتبع د ماونذ له کويو دریمه مساله بیان د توحید او رد د شرک کوي پهواله مساله اخر کې واقعیا ذکر کا وګور موسی علی سلام قدم په قدم مصیبتنا لې نو څنګه له باندې تانګه دویما مساله اتباع ممنزل او کې په دی واقعیا د آدم علی السلام ابلیس ذکر کا ابلیس اتباع او نکا ذلیل او خوار شو دریمہ مساله بیان د توحید او رد د شرک په دی واقعات وګوره نوح علی السلام چې والی یا قوم یعبد الله صالح علی السلام وی یا قوم یعبد الله موسی علی السلام وی یا قوم یعبد الله شعیب علی السلام یا سورت الانفال مدنی سورت دی ونزول کې اتم نمبر دی نازل شوی رستور سوره بقره نه په ترتیب د سوراتونو کې اتم نمبر دی رستور سوره اعراف نه هر کله چې مخ کی سورت کې د توحید مسله ادله عقليه او نقليه او سره ثابت شو او سوره انفال کې حکم د قتال ذکر کړي مخکې صورت کې مسأله توحید ثابت شوه په دلایلی عقلی او نقلی او سرا او سوره انفال کې حکم د قتال ذکر کړي یا مخکې صورت کې د کفار سره مقابل ذکر شوه په جبا اس دی صورت کې د کفارو سره مقابل ذکر کای په تور سره یا مخ کی صورت کې د موسی علی سلام او د فرعون دغی جګړه ذکر شوہ سوره انفال کې د کفارو جګړه د نبی علی سلام سره ذکر کای یا مخ کی صورت کې سلور مقاصد ذکر شو سورہ انفال کی ذکر کئی چ دا نمنی اری سر جہاد وک یا مخ کی صورت کی ذکر وشو اتتبعو ما انزل الیہ کا سورہ انفال کی ذکر کئی اس تجیبو للہ یا مخ کی صورت کی ذکر شو ما اغنا عنکم جمعکم دلتوی انما اموالکم واولادکم فتنہ انفال کې امتیازات پدې سورث کې قوانین د جهاد بیان شولې پدې سورث کې اه حکم د مال نفلیو اغم بیان شولې پدې سورث کې د بدر د قیدیان او تذکرام شولې د دا. ارنګ پدې سورث کې مال غنیمت او د اغیر تقسیم طریقې کارم ذکر شولې دارنګې په صورت سورته کې د زر ملائک عليهم السلام په بدر کې د راتګ ذکر شوی دی حاصل د سورته په صورت کې اول د اوامر دي بیا د مؤمنانو او اوصاف او بیا د میدان jihad دफारه قواعد بيانيږي دارنګې د دې سورته په دې کې 75 آیتونه دي او دا ټول آیات الجهاد دي دا دی صورت دویم نم دی صورت البدر پا دی صورت کی دو احم مسائلم بیانی یو اقدامی جهاد یو د غنیمت مسائل پا دی صورت کی دا جهاد فوائدم بیانی گی دا مجاہدین او او صاحب احم پا کی یسالونک عن الانفال په بدر کې غنیمتونه حاصل شېو رسمل ګرو پې کې اختلاف راالو چې دا حق زموږ جوړي الله سوره انفال راولېګل او پې کې دا ایده فار ذکر چې دا ستاسو حق نه دی یسالونک عن الانفال تاسو کای استان فبارد مال غنیمت کې الأنفال لا مراد ما غنیمت دی <تصفح> قل توایا اے نبی رسول الانفال لله اختیار د غنیمتونو د فارض الله دی د غنیمتونو اختیار دا داخذ الله دی والرسول او د رسول الله فتق الله یری کذا الله نام واصلہ ذات بینکم جوڑ ساتھے پخپل مینس کے دار مجاہدین صفات ذکر گئی کہ مجاہد کے بہو تقوی مجاہدین بخل مینس کے جوڑ ساتھ ادا نہ کلغون تص خبر اعلی او دید بل مجاہد نگڑا ذباس نہ ادا سے نہ کہیو ردیب پخپل کے جوڑ اور ابتی دا پکدا مجاہد او صاحب طرف سے خوا تو الله ورسله او تعداری کوي د الله او درسدله ان كنت ممنين ک تاسو معنو وال என்னمل ممنونه الذينا کنن ممنانخواکە سادي اذا دکرر الله ا دا ذکرر الله وجهلت کولو به هم دقرآ سره تعلوک دی د الله نریږي مل ممنو نله زینا کن نن ممنان ح کساندي چې ک یاد چې الله وجهلت کولو به مړې پرش شي د الله الله پس پره شي زما الله زبه دداخلاب کوم دوه بان ونه اغرا بانده کردی دونه تاقتون والذات دی وجلت قلوبو هم رونه پا یرشی خلک خلق پا دیزه که پونیشی لیو وجل نا وجد مرادواری خواه یو وجلت دی دادا وجل نه دی او یو وجد دی اغیوی جی دا اللہ نمو په نو دی پا وجد کشی پا ٹوپونوشی حق ہو حق ہو تو صحابو هودا سی نده کردی غیو دا مونگ پا دان نپویو دا قصدی پا جذبه کی رازی خواه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اپاسی خوانانو کی پیرو او دا او دغه کی نه دا څنګه دی معاشرکی مو اگر کولای بکی دی خلاف شریعت دی معاشران لپتره پرې کلو کی بکی دی بیټی ګونو کی بکی دی چرس بهو المدد بهو با اله بازی په حضور ته غون شو بازی په با جمعتو ته راغون شو پزان به حلکے راوستے جذبے بے راوستے ٹوپونا بے واوی راوز پزان نپوئی گی خوا پیر سے جبزے میں ہے پیر سے پا جذبہ کی راگلی علماء ذکر قیدہ کم خلای په پا جذبہ کی راضی ہو دی اخکا تک ہوئی تو اگر دی دو پوہ دی او کناہ خول اکا مرضا ہے گی کالیم دی بالا خسونہ تکی اگانے پا کی دی او دارنگ دی پا وجد کے راضی نو دارن دا او دې څه ګد یا یادی تاسو په بله باندې کې نه او چې کله په بله تاسو دې کې نه او تاسو دلته قران شروع کې ذکر ولا شروع کې کتر اور غړل کتر اړولک یاد حقیقت کې وځه را او کله دا ټینګ کې په وجهه ناراضي وو په جماعت کې پکالي نو د تاسو په وجهه ناراضي د هکو کوي اين مل مؤمنون الذین دا د کې الله اجلت کولو به هم او دا پهخوا په ممسجدو کې ب ترتیب جوړ کړی وه جمماتو کې بعدې په نوم د طالبانوده جمع په شپوه غې د قوی د پارهوه اتوبونه او پاغه شوي وو الواگانانې او پخ شو جممات ته هین شورو بیادهبي بتی به شوروه هغه وااخې په بره شته او دا چیغی بیوالی اترن در طالبانو، سرونه چرګانو درست زن بیرو گردو خواه دا جذبه کراگلی داره جماعتونو دی مشراعو لپتا در جماعتونو بیزتی بکیدی اخو اللہ احسانو که اللہ تبارک و تعالی آغا خرافاتو آغا در جاہریت کارون ختم که اوست الحمدللہ پا جماعتونو که در قرآن درسو نشورو شو در قرآن درسو نشورو شو اذا مگو استادانو بچاره قران د درسونو خلاف هم کولغیم کولم نه راوازته درسونه کوي او داخه خبره ده لکه واخره کو ته پاتم لری د قران پري درس باندې سوب وي سوبي پوری جو سوبي نشي کولي سوبي دا ربنا کول بارا کې ناديل شي و اينم المؤمنون الذين اذا ذكروه وجلت قلوبهم چه کلا ورچي ده الله دا لنم را مهت الله سره محبتی الله دې مونږ استاد سره کې حب الهي پیدا کی وجلت قلوبهم في رشيدن نددي اپارتي قرانونو کې پیرو جذبه کې براتلو تسنج را خلکو او دا کم خلک چې ګډاګانې کې پیسې په پی ورشیندي پدی به پیسې پیسې ورشیندي پټکي کې به ولا کې خودي جيب کې به چوله ولا دا اوسم باسي داسي طریقه کوي او د صب لګیا الله هو الله هو کوي جذب کې راغلی دی پیسې د نه د پرې ووت اوس سوچ کوي او که دا سر رااخلم دا خلک بوی دا خو د ګپ لګې جوړ دا سکرري اوې په ناساف چغې کې الله الله الله اللهم پړی بګذااشت تم الله الله موریت وی الله الله روپے مې د پټکینا پره وات الله الله دا لبی ولای دي ښا اموریت راغستې وا اوې پروا مکو نه دې پیره من برداشتم الله الله ای پیر سی ډونټ وری وسمې رجا ته کړی دا الله الله مړه دا هو دا وجد نه زړیا ان مل مؤمنون الذین که کنن مومنان آکسان دین اذا ذکر اللہ کلچی یادشی اللہ و جلت قلوبهم پیرشیڈونا بلا نخیصده و اذا طلیت علیم آیاتو او چکلال استیشی پا دیبانده آیاتون دا اللہ زادتهم ایمانا زیاد کی دیلر ایمانا قرآن سره ایمان دا سر نا نورم سیواشی وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قُرْآن وَوري نورم برابر شي نورم پکه صفات راشي ترقي په ایمان و عمالو کی راشی او اعمالو کې راشي وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ او په خپل رباني ځان سپاري الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ صَلَاتَا داکه ساندي چپا باندې کېرمان زاو وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ او دا غماله چې ورکړي مونږه خرج کيده الله پلار کی شمکیانه کوي ها دا را مجاهد صفتم دی دا مؤمنان صفتم دی چې الله وکمال ما ورکړي دی خرج دا الله پلار کی دی شمو بخیل نه یو هم المؤمنون حقا دا که ثاني مؤمنان دی په سچا لهم درجاتون دی له مرتبه دی اینده ربهم در طرفه دربد دین او بخنا وارث کون کریم او رضا کی ذات مندا کما اخرجک ربک دا علت اولی تاسو له غنائم کې اختلاف کوئ تاسو خو رب د کور او تاسو خو تاسو بدر د جنگ د لپاره اراده نه دا خو الله پاک ترتیب برابر ګ او تاسو په بدر کې او بل سره مغامخ شوی جهاد وکړو او تاسو له غنائم لوشو کما اخرجک ربک مم بیتک بالحق دا وګداه اقیارا چې نبی دې صلوات وسلام دکور نووته او دارنګي الله تبارک و تعالی د کفارو کافیلار روانه دا شام نام دا, دا غي ترپ ته اشاره را کما اخرجک ربک من بیتک بالحق زکاتج استلیو تعالی ربطا د کورستانه بالحق په حق سره یا ذا حق د فاره jihad و فاره وان فریقا یقینا یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون خفوا تبعي حبکان کو چې موږ ترونه ازباب شتا ناس له حشتا نه فرادي قوت شتا یجادلونک پیغمبر تاسو ریج مجادله کولا فحق خدا مجادله مخالفانا او عاصیانا نوخه دا مجادله چوا دا محبانا خادمانا نیازمندانا نازوالوا بعد کسی یو کس تر محبتی اغاو سر بحث کئی نازو اداو سر کوي یو در نافرمانه پو جا خبر مونگا نمنو دانا جا صحابه کرام و پیغمبر تیمون سر خبر مونو جنگ تن دست دا نواشوی دار صحابه کرام و یو نیازمندانا محبانا خادمانا مجادلوا یو <خخ> جادلونکا فیلحقا بعد دا پس د انا چېکاره شودي ته هغه پر زییت د جها ده کا نهما یوسا خوونه إل الموت گویا چې دی را کلې کې د مرکته رتهدي ورت کته یدو کوم الله د خوافتې ان نه کوم چې کلهوا د کړی وه تا سره الله یو د دو ډلونا چې دا بهوي تاسوله صندو هجریوهسطه رمضان المبارکو 10 ورځ باندې جنگ د بدر شیو ابو سفیان ابو د شام نه را روانو نبی صلی الله علیه وسلم سلم سره ملګرو روانو چې کله ابو سفیان مکی ته راورسید نو د ارانجی استاذی کسان خبر کو ابو جهل زر کسان هغه برابر ک مصله مومنان شمال طرف ته کفار جنوب طرف نو دا ابو سفیان د شام نه را روانو دغه ابو جهل د قاپله دغه روانه کا الله دې کې بيوت تاسو دفاره يو او الله پاک دا غول دا کوم مصلاه را رواني دار تاسو تاسو شي وتودونا او غختله تاسو ان غير الذات الشوقتين كتاب اسله والا دلديش تاسو دفاره او يريد الله غختل الله او يحيق الحق چه کارا کی حق لرا پخفلوها دوسرا او پری کی جرڑ دا کافرانو لیو حق الحق چه غالب کی حق لرا دار جہاد فوائد دیا لیو حق الحق چه غالب کی حق لرا او ختم کی باطل اگر کبد لگی مجرمانو تا استستغی سونا ربکم دا علا تسانی استستغی سونا ربکم چه تاسو پریاد کا اخفز رب تا بدر کې پر یاد کول لاته نبی عليه السلام قبلي ته مخ کړ او اولاد یو د کډو دعای کوله اللهم انجز لي ما واتني اللهم اتيني ما واتني اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تهبط في الارض ابدا الله بیا ملائکه عليهم السلام راو لیگو استغفر يسو نربكم چکلا فریاد کو تاسخ پل ربتا فاستجاب لکم اللہ قبول آلیو کو تاسولا انیم امیدوکم چز امداد کو ان کے مستاسو فزرو ملائکو یو بلپسیرات لنکی او پا جنگ بدر کے ملائک علیہ مسلام جہاد کو ملائک راغلی ہوا دیر صحابے کرام و ملائک لیدلی مو وما جعلہ اللہ نوگر زول اللہ دارا تک دا پرشتو مگر زیریں واللی تم نه به ی قلو وکوم او د دپاره چې مطمین چې پهې سره لونهستاسو ومن نصررو نه دغبه مګ د طرفد الله نه اللهې زورور هیکتونوله آل زاد یو غه شکو من کې الله امدات کړی ستاسو اولی غنامو کې اختاب کوین چې کله پډکې تاسو الله په پرکلی سره اما نه تن د طرپده الله و یو نظلو ععلیکم من السما ما په بدر کې سحابې کراله اوت زورمو غځې ک ب نهوي دارنې شې وي سفر هم پهې نه کېده با صاحابوي کراموله شیطان او سسی چولي که تاسو په نو دا, دا ستااسو لا دازې نه کو یا داسوې الله پک باران راوره اوغځای کې باران اغتللو سر سفر نور مېدار کېدي شو بیا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۙ وَيُعِيدُ بِهِ الْبَرَّ بَعْدَ الْبَرَارِ ۙ وَلِيَرْبِطَهَا عَلَى قُلُوبِكُمْ ۙ ذَا باره جک لکواله راولي تاسو پړو نو او مضبوط کی په دې سر تاسو قدمونه از يو هي ربک ال الملائکه چکلا حکم کو رب تاسو ملائکه ته جز تاسو رهم د مؤمنانو ته وې تاسو رهم بتونلهنا منوم کلک کې مومنانو مومنان اللهوي کلک کې سولقيې پې قلوبلله نه کوپوررو به سوول کې زر ده چې زه به واچومه پهړونو د کاپیرانو کې یاره کاپیران میدان ته بهخوا م شوو بیا بهولججی نه کې په ذریبو فقللهنا وښې دوله د پاسهه د ستونو دا سر سر دا اوس میدان د نرم نه دخه دانه دې ټول مرتن نرمي کوي دا دعوت میدان دې دعوت په میدان کې پیراون ته تور دي الله وي نرمي ہوتا او چې کله میدان جهاد تر اوتي بیا نو پې کې بیا نرمي او گزار او ګول ګول او جی جی او سرخ کټ کول او ملادي دا پګینښت بیا فاذربو پوکلانا ق و خې دی لا د پاسو د رسټونو وذربو منو مکلبانان وهد الدين ادا هروبن دا گو تو دا بندونا بندونا اوتا ہوا ہے گزاراو سراؤنا کے دا پاسو وجا ذالک بینم شاق اللہ و رسولا دا پا دی وجا دی مخالفت کرے دا اللہ و دا رسول دا اللہ او منی شاقق اللہ و رسولا سوکچ مخالفت کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ نو اللہ سا عذاب والا دی ذالکم دا عذاب ساسو اسکے دی لرا وا نل کا بررینا عذابان نار اوکنن د پااره د کاافرانو ذا د ورم یا ی الله زینه آمنو اول قانون د میدانې جهادو د میدانې جهات ته شوی نو سب کې ګور یاد ساته ګولی او په سینبان دشمن سنه دشمنتهشا کې ګوری یا یله زینه عامنو زارشه د قآ د غیریت درس ورکې په جهات کې تخته نه تا دلتوب مظاہران کې جڈکر مقابلہ کرنا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اذا لقیتم اللذین کفرو زحبا زمانگو وزیرستان د تشکیل شیو یو کال اغازے که چول جہادی علاقہ دا تش مجاہدین دی اسلامی قوانین اغازے که درخ کل ماحولو فا اغازے که یو کمی منتا محسوسیت دو اغازے که دا قرآن دا به الحمدلله ول پتی کال کې دغه ته وزیرستان ملګری رااله غیره قران د سنت ذکی اعظم کېل ته موږ قران د سنت کوي کو شاء الله نور ملګری زې راځي دا غالا کونه نوอัลته کې هیبون ته بیان راګم به جهاد د قوانين بیانو د قران موږ د قران کې د ګوره بیا موږ د علما ته به وروموله درخست کو چې تاسو یو مهرباني وکړئ ته د قران درسونه شروع کړئ زکای انقلاب په قران سره د جهاد درس جهاد اصول قران بیانایي د مجاهد اوصاف قران بیانای دا مجاهدین او صفات قران بیانای قواعد دا جہاد د میدان جہاد دا قران بیانای چې دا بیانې کې هر وګړي په جہاد جذب راوځي زکه خو امریکا وال لګیدره قران له سوره انفال او توبه لر کول خداد مسلمان دغه نه خو ته نشي درکولې ای یا ایه الزینا امنو ای مومنانو اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا چکالا مگاه مخف کفار سره په جنگ کې فلا تو ولهم الادبار وانړه وی غل شاګانی کافر ته شان کې ګوري چې دا کافر را تختی الله وی کافر کې او چې مسلمان ته او کافر ته لې ټرین پاکي لی دا وخت مسلمانی مسلمانې چې مسلمان ته لې کافر ته اگر جامي سری کوي او پيزار ولا پالش کوي او تنخات یې نه لی اسه غي بو دا خولي مسلمانان د دې غيرت کې څه اورې وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهَا چاچ واړو لا په دغه رسک خپلشه فکافر ته شا واړو لا الا متحرفا للقتال او که چلکه انکی پجانکی یا یوزې کی دنکی خپلې ډالېتا نو که کافر ته شا کا فقد باء بغضب من الله دې ارتجو پر ادب کی طرفه د الله نه تبشاکره مخکی بزی تارک چو بر کنارہ دریا سفی نسوختو تارک بنی زیاد قلی کشتے نوی سو زولی مرگورت ایداز سکتا دا خطا دا کل خلاب کارو کو اگوی تارک چو بر کنارہ دریا سفی نسوختو او اعلان اکڑو خل ملک ملک ماس کې ملک, ملک, ملک, ملک خدای ماس دا چول ملک الله دی او دا زمونگا وَقَدْ بَاعَا بِغَدْ الله اللَّهِ وَمَاوَاهُ جَهَنَّمْ زِي جَهَنَّمْ دی۔ وبيسلم مسوير اور دیر بدر دا ورتلو دي فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم پدی بدر کے صحابہ کرام ډیر زیات کمو نبی اسلام یو مټی شوگی شګی راغستې اخوی ورو بیشتې الله پاک پرغه علاج وکا فلم تقتلهم تاسو نو اجر دی لرا لیکن دلرا الله وجلی و ما رمیت اذ الله حرما وامارا میتا تا نوي وشتله داشگي چكړه تا وشتي لكن الله وشتي تا نوي وشتي چكړه دي وشتي يعني وامارا میتا مطلب دا وامارا میتا تا نوي رسولي داشگي سترګو د کوفارو تا اغه انتها د فعل مراد شو از رميتا چكړه تا وشتي ولکن الله حرم لكن الله رسولي وليبلي المؤمنين منو بلان حسنا دپاره چې نامو کې الله په مومناننو د خبل طرف نه اام خیسته الله اووری دونکې پوهذاته ظیکم دارنګې تاسوو او الله کمزورې کوونکې چل د کافرانو ان ت تیو کو تاسو پصلله وخته کاافرانو پهقدو جا کوملفت ہو نوکنن تاسو ته پصلله انتنته و ک تاسو منه شو د کوفر نه تا تا امداد تا ولن عنكم او انتهودو که تاسوه ګځې کوفرته نه اومونږه ګو ان دا د مومنانو ته وال ان توغنییا انکوم پیاو او هیرګز به پدر نه کې تاسو لره دلهستاسوو حیسته ګرکه ډیره یا الله د مومنانو سره دی یا یو الله زینه عامنو بیا مق ده تجهات تتللی یا اوګر خپل امیر او د خپل مشرانو اعتاد بکې۔ یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو اتویو اللہ و رسولا تابداری کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ و لا تولوانو او موڑی دا دینا موڑی دا تاعتنا و انتم حال داری تاسو اورین و لا تکونو تاسو مکیگے پشاند آکسانو قالو چی اغی وی سمعنا منگو اوری و هم لا اسمونو اورینا ان نه شرت دووابه یکې نن بدترین په زنده سروکې پهنیده الله قانو چا راگانان کسان چې کل نه کار ناخلی ولو علیمله اوفی هم خیرره ولو حالم الله که کارکول الله پهدي کې خیرره طلب د فناه یا کم معلو اللهله پهدي کې طلب د خیرره لا عما هم نه ولو اما هم کوورول نو د تو والو دی مخالو دی راست کوونکی دی یا ایو الزینا امنو دریم قانون د جهادو یا ایوها الزینا امنو ای مومنانو قبول الیکو ادا الله د پیغمبرو اذا دعا کوم چکل تاسو رو بلی لما اخبتا یوهی کوم چ جوندی کای تاسو څنګه دین او ایمان و قران او جهادو والمو بوشه ان اللہ یحول بین المرء و قلبه اللہ پرداجی پا من دسلیو دلدد کیم یا یحول بین المرء بین المرء المؤمن والمعصیاء یا و بین الكابر والطوا یا یحول بین المرء و قلبه ان اللہ یحول بین المرء و قلبه و انہو الیہ توشارون او شانداد اللہ لبواپس کولی شیعو و فِتْنَا ف نه او یری کې دان عذااب نه چې نه برسیگی او دالیمانوله تاسوونهخوااص که پویش لاسه عذاب والا دی وسکورو یاد کې چکره تاسو لګئ مست د هافو نه پلارر ده کمزوری ګنلی کې د نو یارې د چې بهخت تاسو درره خلکه په آواکوملله مدی نه ک امداد او gustsato مضبوط کې پخپر امداد ترا او رزق د هر کو دا پاکو سيزونو نه د پاره تا شکر وکي یا ایو الذین آمنو ای مؤمنانو لا تحون اللہ ورسول رسولا خیانتون کې دا الله رسول سره دا الله حکم کې زیاتی کمی اونکه د رسول د طریقې نه خلاف اونکه وتخونوا اماناتکم خیناتون کې د مانت مانستر را وانتم تعلمون تاسو پوی گئیو والام پوهشه انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا ستاسو مالونه او ستاسو اولاد دا امتحان دی نو مال اولاد د دنیا لپاره پېښ کو دا امتحان دی ګوره وان ان الله عنده اجر عظیم یقینا د الله سره دی اجر لوي یا ایو الذین امنو اے مومنانو فوائد جہاد ذکر کریو یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو انتتقوا اللہ گتاسو یری جلالانا یجعل لکم فرقانا